прекрасним. Господи. думала Василина, яка ж брехня, яке ошуканство усі твої обіцянки у тій книзі Йова? Адже все, що ти віднімаєш у людини, ти віднімаєш назавжди. Ти не хочеш бачити наших мук і терзань. Нічим не винагороджуєш, ти не годен побачити, як бачить людина людину. Чи ж ти є, Боже милостивий? Де ж твоє милосердя? Цей вічний хлопчик срітка та не пам'ятав своєї мами, її дядько Василько коверзував, як дитина, і, здавалося, знущався з неї. У запалі роздратування й розпачливої агресивності він вибив неї з рук склянку з компотом, і вона сиділа коло нього в мокрому, липкому Кревдишині, нещасна й безпорадна, ніби це вона була приречена, а не він. Та при цьому робила все, що слід, і навіть більше того на автопілоті із єдиною затятою думкою не відступати, адже вони силюки. Вони вдвох усе подужають. Наївна бідачка. Кого вона хотіла перемогти? Свій страх? Смерть? А чи він сам уже не хотів жити? Трансплантація шкіри, до якої почали були готувати важкого пацієнта-хірурги, була несумісна життям. Вам мало трупів у операційній, Хіба ви не бачите, що у нього гангрена на пальці ноги, порушення кровообігу після інсульту? З досадою і навіть без здивування неуважності чергового лікаря тільки й сказала небога хворого. Другого ж дня вона перевела його в воєнний госпіталь, де помираючому дали окрему палату. А батька вивезли на каталці з операційної, де зашивали йому розбиту голову якраз навпроти палати брата. Господи, чи ти бачиш, як бачить людина людину? Хочеш побачити дядю Васю? Спитала онучка в діда. Той тільки заплющив очі. Це могла бути їхня остання зустріч. Одного дня Ліна вирішила посадити хворого дядька на ліжку. Клейонка була парка, за вікном стояла теплінці, лиакації. Вона хотіла показати йому весну, може, останню весну. Про це не дозволяла собі думати. Пообіцяла, що через один двійко місяців вивезе його в двір. Тридцять днів він уже витримав. Треба буде поміняти зіпрілу сорочку. Мокру від лежання цілий місяць на клейонці. Окнула нянечку, удвох замінили постіль. Нарешті Ліна зважилась, обережно поклала його зів'ялі руки на свої плечі, обхопила одною рукою спину, другою, ледве торкаючись, опустила ноги. Вона тримала його голову на грудях і чула, як від слабкості тремтить його тіло. Певно, запаморочилася голова. Тихенько, самими пучками, почала гладити спину крізь чисту суху сорочку. Такий собі майже безконтактний масаж. Василько затих, як дитина. Невже ця давно забута ніжність і любов усе, що йому було потрібне? З якогось дива вона раптом згадала, що коли дитиною вперше дивилася з татом балет Лебедини озера, у тому місці, де в останній тріпочечі крильми помирає на сцені прекрасний білий лебідь, Василинка сама починала тремтіти з жалю. Отак зсередини всю її проймав дрожж. Тату аж закався за неї. Зараз він у палаті сам, безпомічний, ревнує її до брата. Одна хвилина, дві хвилини, і тут Ліна зауважила, що ноги дядька почали синіти. Дві хвилини. Він витримав. Дві хвилини. Порушення кровообігу. Вона так само обережно, мов би він не 60-річний мужчина, а лебедине пір'ячко поклала його на подушку. От і добре сказала. Завтра спробуємо знову». Але він здивовано звів на неї свої величезні сіро-голубі очі і похитав головою. «Ні, ті прокляті пролишні. Нічого не допомагають і бублики спроса, які Ліна шила в пожежному порядку, аби до ран доходило повітря. З розпачу вона нагримала була на маніпуляційну сестру, яка хвацько, одним бревком де-не-де, здираючи навіть новеньку шкірку з кров'ю, Травмуючи рану, що ледь-ледь почала рубцюватися з країв, хапала його висохлі мощі склейонки, готуючи до прив'язок. — У мене сімдесят таких, як він. Ніколи мені тут з ними панькатись, — заверіщала медсестра. — Такий, як він, він один. Ліна сказала це тихо, але так твердо, що медсестра мовчки з повагою здивовано позадкувала з палати. Душа її рвалася надвоє. Билася чайкою між двома немічними рідними. Якось прибівши від батька, що лежав двома поверхами нижче, Ліна, відбувши всі процедури, сілася коло дядькового ліжка перепочити і взяла пальцями тонку, майже воскову руку дядька, аби послухати пульс. Василь раптом заспівав. Розкинулось море широко, і вовни бушують вдалі. Товаріщ, ми їдем далеко, подальше от й землі. І тоді Ліна відчула, що зараз збожеволіє. її прийняв жах і відчай. «Дядю Вася, не треба, прошу вас!» Вона ледь не плакала, а дядько тільки зітхнув і усміхнено, ніби сам собі дивуючись, винувато проказав. «У мене ум за розум заходить!» Він помер через два дні, і Василина з дочкою вбрали всю труну волошками. Остання кохана жінка дядька навіть не дізналася про його смерть. Вони не бачилися вже кілька років, та в листах і в житті вона одна називала його так: "Ти мій прекрасний, найдобріший у світі Василюк".